Славянството След въздушните нападения бяхме излезли няколко дни с учителя на планината. Тук беше самотно и безлюдно. В низените градът лежеше разрушен, опожарен и изоставен. Духа силни ветрове беше студено, влажно. Тежки облаци се носиха над върховете. От време на време се провиждаше небето. Слънцето надникваше и благодатни топли че се спускаха над нас. Чувстваше се свежестта и силата на първичния живот. Всяка краска, всяко дихание, всяко движение, всяка форма бяха изпълнени от него. Планината беше храм. Човек е изгубил способността да вижда божествения живот и да участва в него. Изгубил е способността да разговаря с Бога. Но човек и сега може да намери изгубения рай. Бяхме насядали около учителя върху мекия губер на тревите и разговаряхме. Облаците се отдръпнаха и слънцето огря поляните. Повдигна се въпроса за славянството. Учителя казва, Западните народи достигнаха кулминационната точка на своето развитие. Те цъфнаха и вързаха плод. Славяните от сега нататък ще цъфтят и връзват. Погрешно е да се мисли, че славянството трябва да господарува да заповядва на другите народи. Напротив, то ще бъде полето Дето ще се проявят техните положителни качества. Славяните ще донесат нещо ново. Те идват сега да създадат нова култура. В известен смисъл, те са сега духовният Израил. Интересно е да се направи сравнение между Русия и Палестина. Каспийско море в славянската област. Е затворено море. Има аналогия между него и мъртво море в Палестина. Волга се влива в Каспийско море, а река Йордан в Мъртво море. Волга съответства на река Йордан. Волга е голяма река, а Йордан малка. Мъртво море е 25 метра подморското равнище а Каспийско море е над морското равнище. Разликата е в това, че в Мъртво море няма живот, а в Каспийско море има богат живот. Реките от Славянската област се вливат в северния ледовит океан, в Черно море, в Средиземно и в други морета. В Палестина никоя река не се влива в отворено море. Следователно, славяните носят до известна степен културата на евреите, но има разлика. Задната част на главата на славяните е развита. Това показва, че те имат силни семейни чувства и склонност към уседнал живот. Славянството има да се бори с татарското влияние, влиянието на атлантската раса татарското влияние се изразява в крайния материализъм. У западните народи изобщо умът е развит. В латинската раса са развити чувствата, сърцето. Славяните сега носят силите на душата, любовта. Те са хора на човеколюбието. Те носят културата на братството. В общославянския организъм България представлява волята. Поради това, тя се явява като средоточие, дето тези две сили, умът и любовта, трябва да се уравновесят. Бог иска славяните да изпълнят една мисия. Чрез славяните трябва да се внесе нещо ново – щедростта. Щедростта е качеството на славяните. Никой народ не е толкова щедър като тях. Една от великите черти на славянството е самопожертвованието. В славяните работи духът на жертвата. Ето защо бъдещето е в славянството. Новата култура ще излезе от славянството. Хубавата черта на славяните е алтруизмът. Това е божественото начало в тях. До сега не е имало такава компактна маса като славянството, готова за новата култура. Славянството е представител на идеята за Бога. В съзнанието на славяните има нещо възвишено. Любов към Бога. Бог прекарва славяните през огъня. Няма друг народ в света, който да е преминал през такова страдание, като славянският. Бог казва, от вас трябва да излезе нещо добро. Определено е славяните, като едно голямо семейство, да извършат волята Божия. Това е величието на тяхната мисия. До края на 20 век много напреднали същества. Братя на любовта, предци на човечеството, ще се вселят в славянските народи. Те ще докарат велик духовен подем. Но те са само авангардът. Те са най-главните сили. Тази промяна която сега става в Русия, се дължи на действието на тези напреднали същества. Тези същества, които сега слизат в славянството, те именно докарват неговото обединение и работят за мисията им. В Русия има пръснати на разни места хора, които работят за духовната наука. Те са адепти. Божествени пратеници. В Русия се изработват нови форми на живота за бъдещето. Тя е творческото поле на тези нови форми. Интересно е, че Америка и Русия са свързани на север. Значи те ще се разберат в истината. Тоест като бъдат свободни. Англия и Русия могат да имат отношение в името на правдата. Славянството е дървото, върху което ще бъдат присъдени Англия, Германия, Америка и Франция. Те са четиримата професори на славянството а шестата раса ще бъде плодът на това присъдено дърво. Този плод ще съчетава всички положителни черти на народите на бялата раса. Урусите носът е детински, но той е благословен. Казано е, ако не станете като децата, не можете да влезете в Царството Божие. Славяните преминаха вече своя страшен студ и сега са пред възход. Русия и славянството сега са излезли от черната зона, от тъмния век. Сега се дава възможност на славянството да заеме своето място в света. Българите са пионери между славяните. Латинската раса е дала формите, а славянската раса ще даде съдържанието. Славяните ги наричаме слънчеви хора. Някои ги наричат груби. Грубостта проистича от слънцето, защото в слънчевата енергия има изобилно светлина и топлина, и при нея живеят всички – и животни, и растения. Азиатските, източните народи, имат голямо доверие към славянството. Славяните ще въведат в тези народи това, от което те имат нужда. Ред и порядък. Славяните ще бъдат обединени. Те ще бъдат като мост между Европа и Азия. Всички славяни трябва да се приобщят в едно – след обединението на славяните, трябва да се обедини цялото човечество. Бъдещата раса ще обедини всички. Славяните ще внесат един духовен елемент в света – побратимяването. Тяхната мисия е побратимяването на всички народи.